Останні слова вихопилися в неї якось необдумано. Арабела мала на увазі мадмозель до Жерон, і, якби змогла, одразу ж взяла б свої слова назад. Але вони пройшли повз увагу Пітера Блада, він не зрозумів натяку. Невже? Все це брехня, хай йому біси, я можу довести це. Не розумію, навіщо вам морочити собі голову доводами, перебила вона і цим збентежила капітана блада. Хоча б для того, щоб ви були. Кращої думки про мене? Нехай вас не обходить те, що я про вас думаю, сер. Після такого нищівного удару Блад відмовився від боротьби і перейшов до умовлянь. І ви можете так говорити, навіть тоді, коли бачите мене в мундирі, який я ненавиджу. Хіба ж не ви сказали мені, що я можу спокутувати гріхи свого минулого? Мені хочеться відновити своє добре ім'я у ваших очах, «А щодо мене самого, то я в минулому не зробив нічого такого, чого б мені треба було соромитись. О, якби мене не примусили!» Вона не витримала його пильного погляду і опустила очі. «Я... я не розумію, чому ви так зі мною говорите?» В голосі дівчини вже не було колишньої впевненості. «Он як... ви не розумієте!» – вигукнув він. «Тоді дозвольте я поясню. Ні-ні-ні, не треба, прошу вас». У голосі Арабели вчувалася щира стурбованість. «Я цілком усвідомлюю все зроблене вами і розумію, що в своїх вчинках ви почасти керувалися повагою до мене. Повірте мені, я дуже вдячна і ніколи не забуду цього. Але якщо ви завтра будете думати про мене як про розбійника і пірата, то краще прибережіть вашу вдячність для себе. Мені вона ні до чого». На щоках у Арабели розлився яскравий рум'янець. Блад помітив, як її груди поривчасто зіймалися під тонким білим шовком, коли навіть дівчину і обурили його слова, і тон, яким ці слова були сказані, то вона все ж стрималась, збагнувши, що сама накликала його гнів. Арабелла щиро хотіла порозумітись. Ви помиляєтесь, почала вона. Це зовсім не так. Та їм не судилося порозумітись. Ревнощі, що завжди підстерігають розважливість, затьмарили розум в обох. «Що ж ви тоді мали на увазі?» – спитав Блад і тут таки додав. «Тобто, кого? Лорда Джуліана?» Дівчина здригнулась і обурена пронизала його гострим поглядом. «Облагаю, будьте щирі зі мною!» Безжально наполягав він. «Зробіть таку ласку, скажіть одверто!» Якусь мить Арабелла, задихаючись від гніву, стояла перед ним мовчки, аж мінилася на обличчі. «Ви, ви, ви просто неможливі!» – сказала вона нарешті, відводячи від нього очі. «Дозвольте мені пройти!» Блад відступив убік і своїм крислатим капелюхом, який він усе ще тримав в руках, зробив жест в напрямку до будинку. Не смію більше затримувати вас, пані. Прешті, ще не пізно виправити цей гідний презирства вчинок, який я зробив. Колись ви пригадаєте, що ваша жорстокість штовхнула мене на такий крок. Вона шарпнулася, щоб піти, але раптом зупинилась. І глянула йому просто в очі. Цього разу дівчина захищалась, і голос її тримтів від обурення. І ви! Смієте говорити зі мною таким тоном? вигукнула вона, жахаючи його своїм несподіваним запалом. Ви маєте нахабство докоряти мені за те, що я не хочу торкатися ваших рук, коли мені відомо, що вони заплямовані кров'ю? Коли я знаю вас не тільки як убивцю, від несподіванки блад аж рота відкрив. Я? Убивця? тільки й промовив він. «Нагадати вам ваші жертви? Хіба не ви вибили Левасера?» «Левасера?» – він навіть посміхнувся. «Значить, вам і про це сказали». «А ви що, заперечуєте?» «Ні. Я справді вбив його. Та якщо хочете, я пригадаю вам і інше вбивство за таких самих обставин. Це було в Брідштауні тієї ночі, коли в місто вдерлися іспанці». «Мері Трейл може розповісти вам докладніше. Вона була присутньою при цьому». Він гнівно насунув капелюха і вкрай обурний широкими кроками пішов до будинку, так що дівчина не тільки не встигла відповісти, а навіть зрозуміти зміст його слів.